Naurispäjä tiedottaa 11. lokakuuta 2007 studiossa Hirppis Ensi lauantaina 13. päivä on järjestyksessään toinen podcastajien miitti Tampereella. Ilta jatkuu kuuntelijatapaamisella kello 20. eteenpäin Cafe Euroopassa, jonne siis kaikki podcastien kuuntelijat ovat suuresti tervetulleita. Naurispajan puolesta toivotan siis kaikki suomalaisten podcastien kuuntelijat tulemaan paikalle ja kertomaan näkemyksiään, tuntemuksiaan tai ehkäpä kritisoimaan podcastajien ohjelmia. Cafe Eurooppa sijaitsee Tampereen palavassa sydämessä osoitteessa Aleksanterin katu 29. Tiedoksi niille podcastaajille, jotka eivät ole jostain syystä saaneet kutsua päivällä pidettämään miittiin ravintolavirtapankkiin, Ottakaa ihmeessä yhteyttä Naurispajan sähköpostitse. Naurispajatgemail.com. Kerromme asiasta lisää, lilyjen tarkkuudella. Podcastajat ja kuuntelijat, nähdään lauantaina.